Megállt a néptelen utca sarkán, és a fal tövébe húzódva nézett uti célja felé. Egy szál Eliott mondta ugyan, hogy foglaltat neki szobát, de szónak eszébe sem jutott, hogy szó szerint értette az öreg. Jó vicc! Szó szóval kis hián elmosolyodott. Az utcában csak a düledező faszerkezetes épület koszos betólépcsői fölött pislákoló neon felirat volt az egyetlen fényforrás. Álj hotel! A kiégett betű vagy v, vagy M lehetett. Máj fel. Váj fel. Egy kutya. Fő, hogy az egyik betű hiányzik. Ez egy jeladás. Szól ebből tudta, hogy minden elő van készítve, tiszta a levegő. Ha az összes betű világított volna, Szól a veszélyre utaló figyelmeztetés látva messzi elkelüli helyet. Szól a környéket fürkészte. Mivel senkit sem látott, elindult lefelé az utcán. Nyomor negyedbe jutott. Törött ablakok, szemét, üres lakások. Tökéletes. Itt aztán igazán nem kellett feltűnést egy hajnali háromkor magányosan bolyongó alak. Nincs az a rendőr járől, amelyik ide merészkedne, hogy megállítsa és kikérdezze, mit keres ilyen késő éjjel az utcán. A helyi pedig a maguk bajával vannak elfoglalva. Szó lépései visszhangoztak az aszfalton. Csapdától tartva nem mert taxiba ülni, ezért már órák óta gyalogolt. Elgémberedett a lába, szaggatott a válla. Nem jött egyenesen ide, útközben megkerült több háztömböt, hogy ellenőrize nincsenek-e a nyomában. De senkit sem vett észre. Attól még persze követhették. Hamarosan vége lesz az egésznek, mindjárt hazaér. Ahogy közeledett, a neon felirat egyre nagyobb lett. Bár az éjszaka hűvös volt, izzadság csöppek gördültek végig szól mellén, a nyakú pulóver és a golyóálló mellény alatt amelyet pár napig állandóan magán tartott, miután végzett egy-egy feladattal. A keze elzsibbadt. Uralkodnia kellett magán, nehogy futásnak És Ismét hátra pillantott. Senki. Az utcának a szállodával átellenes oldalán haladt. Először úgy tervezte, megkerüli az egész háztömböt, nehogy valami meglepetés érje. Mivel azonban üldözői közül senki sem tudhatta, hogy ide tart, nem látta értelmét a további óvintézkedéseknek. Pihenésre vágyott, és arra, hogy nyugodtan végig gondolhassa, miért vadásznak rá. Majd Eliód gondoskodik róla. Szól lelépett a járdáról, hogy átmenjen az úttesten. Az ocska szálloda sötét ablakai hívogatóan néztek rá. Az ajtón túl a mentesítő csapat étellel-italnal várja, majd ők megvédelmezik. Bár a szíva a torkában dobogott, nyugodt léptekkel haladt, szemét a megvetemedett faajtó hasadékaira szegezve. Mégis valahogy rossz érzése támadt. Eszébe jutott a szolgálati szabályzat. Eljött mindig azt mondogatta: be kell tartani a szolgálati szabályzatot. Ez az maradás egyedüli biztosítéka. Az objektumot mindig meg kell kerülni. Ellenőrizni kell a környékét. Semmit sem szabad a véletlenre bízni. A megérzésnek engedelmeskedve Szól megfordult és hirtelen visszafelé indult az utca túloldalára. A minden óvatossága ellenére mégis követték, ezzel a váratlan irányváltoztatással kiugraszhatja a nyulat a bokorból. Baloldalról érte az ütés, közvetlenül a szíve fölött a álló mellénen is áthatolva. Szól egészen elkábult tőle, nem tudta, mi történhetett. Aztán rájött. Meglőtték. Nyilván hangtompítós fegyverrel. Mélyet lélegzett, sipolva fújta ki a levegőt. Elhomályosodott előtte a világ. Az út zuhant, neki a járda szegélynek. A lövedék felülről találta el a szállodával szemben álló épületből, de a mellényen nem hatolhatott volna keresztül. Akkor miért vérzik? Zavarodottan tápászkodott föl. Előrehajolt, nagy nehezen átbuktácsolt a szeméttel teleszort járdán, mintha tűzégette volna a mellét. Betámolygott egy sikátorba, szorosan a falhoz tapadva igyekezett tájékozódni a sűrű sötétségben. Árnyakin előtte. A sikátor egy másik utcába torkollott. De nem mehetett oda. Aki követte, biztosan nincs egyedül. A kommandó tagja biztosítja a környéket. Ha átvágna a sikátoron, a szomszédos utcába is fegyberesekbe ütközne. Azok talán a fejét vagy a torkát fogják megcélozni. Csapdába esett. Eltántorgott egy tűzlépcsőn mellett. A dugik tömött hulladéktartályok orfacsaló bűze folytogatta. A hotel neonja egy férfi alakjának körvonalait világította meg, amint a sikátor felé közeledett. Léptei kísértetiesen vízhangoztak a baljós csendben. A férfi behajlított térdel előre görnyedve haladt. A kezében tüzelésre készen tartott, kisméretű automata fegyvercsövét meghosszabbította a hangtompító. A Mossad, gondolta ismét szól. A jellegzetes settenkedő rodgyantott járás segítségével a támadó még sebesülten is képes megőrizni az egyensúlyát. Ugyanezt a mozgás sajátította elő is. A merénylő elérte a sikátort, s a fal mentén arra szolgatva szintén beleolvadt az éjszakába. Óvatos a fickó, állapította meg szól. Nem tudja, hogy fegyvertelen vagyok. Lassan fog idejönni. Szól megfordult, és az átjáró túlsó végét vette szemügyre. Ott is felbukkant egy ember. Nincs kiút. De buszáj, hogy legyen. A tűzlépcső. Nem jó. Ha fölmászik, azon remek célpontot nyújt a támadójak. Szinte a bőrén érezte a közelségüket. És az ajtó a tűzlépcső alatt? Előre lendült, lenyomta a kilincset. Nem engedett. A könyökével bevert az ajtó melletti ablakot, bár tudta, hogy üldözői felfigyelnek a csörömpölésre. Az üvegszilánkok felhasították a kabáltúját. A cipőtalpa megcsikordult, ahogy átpréselte magát az ablakon. Összerándult a melkasára nehezedő nyomástól. Megbillent és lezuhant. A padlóra rogyott. Sötétség vette körül. Pár perc az egész, bíztatta magát. Mindjárt kijönnek a többiek a szállodából és segítenek. Addig kell kibírni, amíg ide érnek. Sérült mellével egy láthatatlan korlátnak ütközött. Arcát veríték öntötte el. Körbe tapogatózott, és két lépcsősorra sorra bukkant. Az egyik felfelé, a másik lefelé vezetett. Gyöszörgését visszafolytva váncszorogni kezdett fölfelé. Az előtér vizelettől bűzlött. Szól felbukott a lépcsőfordulóba, s fejjel egy babakocsi kerék küllőinek bucskázott. Megfogta a kerék olajos szélét. Mindkét karjából szivárogni kezdett a vér, mint a kocsit a lépcső tetejére lökte. A kerekek nyikorogtak. Szól megmerevedett. Marad csöndben! Az ablakra árnyék vetődött. Szól pontosan tudta, mit érez a másik. Csak is a törött ablakon keresztül lehet az épületbe jutni. De az ablak csapda is lehet. Az árnyék megtorpadt. De szó sebesült volt, és menekülő. Ettől az árnyék visszanyerheti az önbizalmát. Így is történt. Az árnyék villámgyorsan keresztül vetette magát az ablakon, hal puffanással ért földet, sebesen oldalra gördült, és elnyelte a sötétség. A gyilkos mindjárt megtalálja a két lépcsősort, és aztán levagy föl. Merre ment szó? Mindig főjebb, ez a szabály. Aki fent van, könnyebben védekezik. A kérdés az volt, vajon Szól betartotta-e a szabályt, vagy mégis oda az alaksorba keresett menedéket, hogy félrevezesse az üldözőit. A férfi gondolatba feldobott egy pénzdarabot. A ház néma volt. Ebben a pillanatban a fegyveres megindult a lépcsőn. Szól fejbe a férfit a babakocsival, a test hátra zvan. A kocsi csörömpölve követte. Szól felugrott, kilentülő lába ellenfele áll találta el. A férfi felnyögött, Szól válló ragadta. Egyik kezével a földre nyomta, másik karját a meglepett üldöző torkára szólította. Recsent a gége, és a fegyveres fúdokolva vonaglott. Pistolya koppanva hullott a földre. Szól a fájdalommal szóval dacolva lehajogott, hogy megkeressen. A 22-es beretta ismerősként simult a tenyerébe. Ő is gyakran használta ezt a típust, amelynek csövét meghosszabbították, hogy elférjen rajta a hangtompító. A speciális átalakítások jó voltából, a fegyver rendkívüli pontoság a bőségesen kárpótolta tulajdonosát a kisebb 22-es kaliberéért. Nagyon népszerű volt a muszatt tagjai körébe. Ez ismét megerősítette Szógyanóját. Kikukucskáta a törött ablakon. A sötét sikátorba felsely a második fegyveres alakja. Szól meghúzta a ravaszt, a pisztoly szinte remegett a markában a gyors egymás utánban leadott lövések erejétől. Szól addig folytatta a tüzelést, amíg a férfi el nem terült az aszfalton. Szól a falnak dőlve próbálta visszanyerni egyensúlyát. Még többen is lehetnek. Mindenre fel kell készülnie. Ezen múlik az élete. El kell tűnnie innen. Felrohant a lépcsőn. Az egyik lakásba sírni kezdett egy csecsemő. A lépcső tetején szóval kinyitott egy vasajtót, amelyen keresztül a tetőre jutott. Bugolva haladt előre, a pisztolycsövével kéményeket, szárítóköteleket, esőcsatornákat, tévé antennákat vett célba. Egy lélek sem volt odafönt. Sietnie kellett. Keresztül mászott az árnyakon, majd ajkát fájdalmában összeharapva megpróbált ereszkedni. Fölötte hidegen ragyogtak a csillagok. Hirtelen visszahőkölt. A tető peremére ért. A szomszédos épület túl messze volt, nem lehetett átúrani rá. Körbe tekintve egy, a tetőről kinyugló, négyszögletes építményt vett észre. Kinyitotta az ajtaját, és lebámult a karongsetét lépcsőházba. Úristen, de fáj! Egy emelet, aztán még egy, majd megint egy. Végre, a földszintre érve, szemügyre vette a kijáratot. Lehet, hogy adakint már várnak rá, de vállalnia kellett a kockázatot. Az utca sötét volt. Szó megkönnyebbült. Lélegzetét visszatartva kilépett a járdára. Egyetlen lövés sem dördült, senki sem ugrott elő a rejtek helyéről. Sikerült. De most hova menjen? Nem tudta, mennyire súlyos a sérülése. El kellett tűnnie mérlőt rátalálnak. Eszébe jutott a szálloda. A fegyveresek meg akarták akadályozni, hogy bemenjen. Szól nem értettem, miért nem jött senki a segítségére. No persze, támadói hangtoplítót használtak. Lehet, hogy a felmentő csapat nem vette észre, hogy rálőttek. De hát az utcán terítették le, éppen a szálloda előtt. A segélycsapat biztosan figyelte, miért nem rohantak ki, hogy megmentsék. Talán mert nem tudták, hogy hova tűnt. Nem akarták veszélyeztetni a szálloda biztonságát. Az állásaikban maradtak, remélve, hogy Szól mégis eléri őket. Be kell jutnia valahogy az épületbe. Észrevette, hogy egy ütött kopott Plymouth Duster parkol a járda szélén. Ez az egyetlen tragacsát a Sötét utcában. Ha nincs bezárva, ha el lehetne indítani, ha. Maga felé húzta az ajtót. Kinyílt. Kulcs nem volt az indítóba. Szól a mellébe nyilaló fájdalommal nem törődve lehajolt, és kotorászni kezdett a műszerfal alatt. Végre megtalálta, amit keresett. Összeérintette a két drótot. A motol felberregett. Szól megmarkolta a volánt, és lenyomta a gázpadát. A duster kigördült az úttestre. Szól a hangos fékcsikorgás közepette bekanyarodott a sarkon. Az épületek homályba borkolóztak. Az utca mintha összeszűkült volna, amikor a járgányi korogva megkerülte a következő sarkot. Szól megpillantotta maga előtt a szállodát, és hirtelen felhajtott a járdára. A neonvilágítás miatt Szól üldözői nem használhattak éjszakai távcsövet. A lencsékről visszaverődő erős fény teljesen elvakítaná őket. Szól összerándult, amikor a daster nagy döccenéssel megállt közvetlenül a bejárathoz vezető mocskos betonlépcsők előtt. A vállával dögte ki az ajtót. A kocsi eltakarta az alakját. Felhágott a lépcsőkön, és berontott a kapun. Azonnal a padlóra vetette magát, és csövét az utcára irányította. Eljutott a szállodában. Biztonságban van. A csend megdöbbentette. Hát a mentesítő egység? Hol vannak? fülkészve nem láthat más csak sötétséget. Romulus! Játotta, de csak a vízhang válaszolt. Amint kúsni kezdett befelé, por és dokszak csapta meg az órát. Hol a fenébe? De hát ez a hely tök üres. Értetlenül kutatta át a félhomályos homályos halt. Senki. Átvizsgálta az irodát és a folyosóról nyíló szobákat is, közben idegesen pillantgatott hátra a bejárat irányába. Feszülten fülelt, hát ha jön valaki. Egy árvalélek sem volt ott senki sem készítette elő az érkezését. Biztonságos búvóhelynek híre hangva sem volt. Úristen, a szálloda volt a csali, amivel beterelték az egérfogóba. Föl se tételezték, hogy élve bejuthat. Most értette meg, hogy itt várták ugyan, de nem azért, hogy megmentsék, hanem hogy lecsapjanak rá és megöljék. Tűvétették a környéket érte, és most az autó ide fogja vezetni őket. Szóla kiárathoz rohant. Miközben levágtatott a lépcsőkön, látta, hogy a sarkon feltűnik egy férfi, rövid csövű géppisztoly tartva lövésre. Szól azonnal felismerte a gyártmányt. Egy uzi volt. Szól futás közben tüzelt. Látta, hogy a fegyveres a karjához kap, és visszaugrik a sarok mögé. Szerencsére az előbb eszébe sem jutott, hogy a drótokkal vacakoljon és leállítsa a Duster motorját. A vezetőülés melletti ajtót is tárva nyitva hagyta. Megrántotta a sebességváltót, a kocsi csikorogva zöttyent le a járdáról, és széles füstcsíkot húzva maga után végigböögött az úttestem. Egy sorozat juggatta ki a hátsó szélvédőt. Üvegszilánkok permeteztek szóra. Eltekerte a kormányt, és lebokott az ülés alá. A sarkon újabb fegyveres bukkant elé. Szól irányította a kocsit, beletaposott a gázba, és egyenesen nekihajtott. Tíz méter, öt méter, a gyilkos pisztolyt szegezett rá. Három méter. A férfi hirtelen megingott, majd rémülten beugrott egy kapuajba. Szól elrántotta a kormányt, kikerült egy utcai tűzcsapot és elrobogott a gyilkos mellett, és hangos fékcsikorgással bekanyarodott egy másik mellékutcába. Sem maga előtt, sem a visszapillantó tükörbe nem látott újabb genszereket elébe rohanni. Megmenekült. De meglőtt melléből és mindkét könyökéből, amelyet megvágott az ablaküveggel folyt a vér. Megmenekült? De meddig? Bármennyire is sietett, csökkentette a sebességét. Ne hajts át a piroson, ne lép túl a sebességkorlátozást. sebből vérezve egy lopott autóban, amelynek hátsó szélvédője betört és karosszériáját golyok juggadták, szó szóval nem szívesen találkozott volna rendőrökkel. Meg kellett szabadulnia a kocsitól, méghozzá minél előbb. Egy teherautó parkoló előtt hajtott el. A hozzá csatlakozó benzinkút és étterem színes fényeitől szólnak káprázni kezdett a szeme. Két kisebb és három közepes méretű teherautót számolt össze. Továbbment, és úgy négy 500 méterrel odébb bekanyarodott egy lakókocsi táborba. Fél öt. A táborban sötét volt. Egy kavicsos sávon parkoló két autó közé állt be. Leoltotta a lámpákat, és a műszerfal alatt szétbogozta a két vezetéket. Az arca megrándult a fájdalomtól. Miután körülpillantott, hogy lássa nem vonta-e magára valakinek a figyelmét, homlokáról letörölte a hideg verítéket. Nagy nehezen kibújt az akójából, majd felhúzta magasnyakú pulóverét, és a golyóálló mellény pántját kioldva levetette a páncélját. Eliot ragaszkodott hozzá, hogy mindig tartsák be az előírásokat. Ha végeztek egy munkával, tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Viseljék a golyóálló mellény, készüljenek fel minden esetőségre. Bonyodalom bármikor adódhat, csak a kipróbált módszerek alkalmazásával maradhatnak életben. A mellény kisér ormótlan volt, fél centi vastag, a súlya mint egy hetven deka. Több réteg kevlárműszával készült, amely tapintásra leginkább a nejlonra hasonlított, de valójában ötször erősebb volt, mint az acél. Szóval nagy csontú szakadt férfi volt, aki így kipárnázva elég dundinak látszott. A kaszinóban, ahová fegyverét nem merte magával vinni, a mellényt nyugodtan minden feltűnés nélkül viselhette. Ismét a módszeresség mentette meg az életét. De a lövésből szólnak legfeljebb egy ütést lett volna szabad éreznie. A golyó nem hatolhatott volna át a mellényen, nem sebesíthette volna meg. A homlokát ráncolva húzta végig újját vérző mellkasán. Megpróbálta kitapogatni a golyó ütötte lyukat. Ehelyett magát a golyót érintette meg. Fél centiméter mélyen fúródott a mellkasába, két borda között. A mellén úgy látszik mégis felfogott valamennyit a lövés erejéből. Szóla fogát összeszorítva kirántotta a lövedéket. Mélyeket lélegzett, hogy elnyomja a rátörő hányingert. Hirtelen a sötétségben úgy érezte, mintha az autó forogni kezdene vele. Aztán a szédülés abba maradt, és szól lenyelte a szájába tóduló keserű epét. Töprengve törölte tisztára a lövedéket. Felfoghatatlan volt az egész. A golyónak nem lett volna szabad keresztül hatolnia a mellényén. A lövedék keskeny volt és hegyes. Mégis, amikor a mellényhez csapódott, a hegyének el kellett volna csorbulnia. Szól résnyire kinyitotta a kocsi ajtaját, hogy a belső világítás mellett szemügyre vehesse a golyót. Amit látott, még jobban elképesztette. A golyó zöld színű volt. Áramvonalas alakját teflonnal vonták be, ezért tudott áthatolni a mellényen. Ilyet csak az elitkém szervezetek használnak. Többek között a moszad. Szól a berettára szerelt hangtópítót kezdte tanulmányozni. Ilyen szerkentyűt kizárólag illegálisan lehet beszerezni, csak úgy, mint géppuskát vagy rakétakilövőt. Az operatív ügynökök éppen ezért nem a fekete piacon jutottak hozzá, ahol túl nagy lebukás hanem saját maguk készítették el könnyen beszerezhető és áttalmatlannak látszó alkatrészekből. Ebben az esetben a bérgyilkos vásárolt egy műanyag tubust, amely elég széles volt ahhoz, hogy a beretta csöve beleférje. A tubust aztán megtöltötte fém és üveggyapott tömítő gyűrükkel. A kétféle anyagot váltakozva helyezte el. A gyűrűk olyan szélesek voltak, hogy a golyó kiférjen rajtuk. A cső végén volt egy kis lyuk, amelyen a tömítő nem tudtak kiesni, de a lövedék éppen kifért rajta. Három lyukat furtak körülbelül fél centiméterre a tubust nyitott szájától. E lyukakba helyezett csavarokkal erősítették föl a hangtompítót a csövére. Az alkatrészeket biztonságosan tárolhatták bármely közönséges szelszámos ládába, és e szükség esetén villámgyorsan összeszerelhették a hangtompítót, cirka hét lövést lehetett észrevétlenül leadni, mielőtt az üveggyapot elveszítette volna hangszigetelő képességét. Aztán az eszközt pár másodperc alatt szét lehetett szedni, és az alkatrészeket eldobni annélkül, hogy bárki rájönne, nem célt szolgáltak eredetileg. Egyszerű. A moszad emberei alkalmazzák ezt a módszert. De mi a nevaja folyik itt? Honnan a fenéből tudhatták az ellenfelei, hogy szól éppen abban a szállodában megy? Hiszen ő maga is csak pár órával korábban értesült róla. Itt nem arról van szó, hogy követték. A merénylők előre látták, mit fog csinálni. Vártak rá. Eliott szervezte meg az egészet. Biztosan Eliott csinált valamit rosszul. Talán mégis lehallgatták a telefont, amelyet használt. De Eliott sohasem hibázik. Akkor viszont valaki nyomon követte Eliottot. Irányított mikrofon segítségével hallgatták le a beszélgetést. De Eliott fel volt készülve minden eshetőségre. Mindig tartott magánál egy interferenciát keltő készüléket, amely lehetetlenné tette, hogy mikrofont használjanak a közelébe. Lehet, hogy eljött egyik embere kettős ügynök. De kinek dolgozik? A mosadnak? Szól becsukta az ajtót, a fény kialudt. Egy zsebkendővel letörölte a vért a melléről. Fázott és kimerültséget érzett. Nem kedvelte a véletlen egybeeséseket. Eliot az ilyenkor szokásos gyakorlattól eltérően Atlantic city küldte, szólt, ahol a feloszlatott kommandó egyik tagja megpróbálta. Szó megborzongott, és az elhagyott szállodába is Eliot küldte, ahol ismét meg akarták ölni. A közös nevező Eliot. A végkövetkeztetés hihetetlennek tűnt. Eliot, a saját nevelő apja. Ki akarja végeztetni? Nem. Szól visszahúzta a sebre a magasnyakú pulóvert, és a sportzakot összegombolva magán kiszállt az autóból. Öt óra volt, keleten már szürkült az ég. Kisétált a táborból és nekivágott az országútnak. A teherautó parkolóba az egyik közepes méretű járgány mögött kivárta, míg a sofőr végez az étterembe. A férfi megmerevedett, amikor észrevette szólt. Ötven dolcsi egy fuvarér! Ajánlotta szól. Tiltja a szabályzat. Látja a jelzést. Személy szállítás tilos. Nem akarom elveszíteni az állásomat. Száz. Aztán az első alkalommal leütsz és kirabolsz, vagy a haverjaid meglovasítják a járgányt. Kétszáz. A sofőr szól ruhájára mutatott. Csupa vér vagy. Biztosan verekedtél, vagy a zsaruk keresnek. Megvágtam magam borotválkozás közben. Háromszáz. Nem megy, családom van. Négy. Ez a végső ár. Kevés. Akkor várok egy másik sofőrt, mondt vállat Szól, és elindult a többi autó felé. Hé, hey, haver! Szól megfordult. Ha ennyit fizetsz, biztosan nagyon sürgős a dolgod. Beteg az apám. A sofőr felnevedett. <gül> Nekem meg a bank számlám. Abban bíztam, megtódod még egyel. Nincs nálam több. Voltál már altantába? Nem, hazudta szól. Most leszel. A sofőr kinyújtotta a kezét. Hol a pénz? A felét most. Rendben. Csak a mihez tartás véget közlöm, hogy a haditengerészetnél szolgáltam. Tudok karatézni. Nocsak mondta Lábak a szét, kezeket az autóra. Megmozdulak. Imádkozz ne, hogy kést vagy pisztolyt találjak nálad. Szól már korábban eldobta a hangtompítót, a kisméretű berettát pedig az alsó nadrágjába rejtette a lábai közé. Kicsit kényelmetlen volt, de szó tudta, hogy ott csak a mesztelem motozással találhatják meg. A sofőr bizonyára körbe tapogatja a testét, karját, lábszárát, hátát. Szó nem hitte, hogy meg is fogja érinteni a nemi szervét, vagy benyúl az alsó neműjébe. De ha mégis... – A 400 dolláron kívül más nem találsz nálam – mondta Szó. – Ha Atlantába rám szállnak a zsaruk, tudni fogom, kinek jár el a szája. Fel fogom hívni a főnöködet, és beszámolok neki a mi kis üzletünkről. Az lesz az elég tételem, hogy kirúgnak. – Hát így kell egy haverral beszélni – vigyorgott a sofőr. Ahogy Szó várta, a fickó nem volt profi motazó. Miközben a ragyogó napsütésben a teherautó az országúton dübörgött, szól alvász bár igazából a történteken töprengett. Folyton Eliott járt az eszébe. A dolgok végzetes fordulatot vettek, de hát nem menekülhet egy folytába, nem bujkálhat örökké. Miért akar Eliott megöletni? És hogy jön bele a Mossad a képbe? Csak egy valamiben volt biztos. Segítségre van szüksége. De hát kiben bízhat? A nap betűzött az ablakon. Szól kezét a melléhez szorítva lázasan verítékezett, és Kriszleg gondolt. A fogadott testvérére. Rémuszra.